Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na seđdu pada, Dunjalukje Luk je ostario, ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. Poglavlji smo o imanu, skraćenoj izbirci, imama Bukharije. Imam ovde naslov Babun i da lem jekunil islamu alel hakiqa. Šta kada islam nije ušao u ljudska srca? Kada nije pravi islam? عن ساد بن أبي وقاس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله رجلا صلى الله عليه وسلم فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غالبني ما أعلم منه فعدت لما قالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني, إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ساد اني لا اعطي الرجل وغيره أحب الي منه خشيه أن يكبه الله في النار. بنسنهه وساده ابن ابي وقاص رضي الله عنه دا يرسلني صلى الله عليه وسلم ديليو može biti da je dijelio sadaku, može biti da je dijelio plijen, uglavnom dobivali su neku pomoć. Grupi ljudi, a sad sjedio, prisustuo u tom činu. A poslanik je izostavio, salallahu a.s.m. jednog čovjeka koji mi se činio najbolji među njima. Pa sam rekao, Allaho poslaniče, što ne dade i onom čovjeku? Tako mi je Allaha, ja mislim da on vjernik. A poslanik mu reče, ili muslim, ili musliman. Pa sam šutio malo, a onda opet, kad pomislim šta sve znam o tom čovjeku, ponovo sam rekao isto, što ne dade onom čovjeku. Tako mi je Allaha, ja mislim da on vjernik. Poslanik reče, ili musliman. Pa sam šutio malo. Zatim me ponovo savladalo to što znamo o čovjeku. Zatim poslanica Srelema reče mm -hmm. osade. Ja dajem nekim ljudima, a drugi su mi draži od njih zato što se bojim da, da ih Allah Đelešanuhu ne baci u vatru. O čemu se odradi Poslanih s.a.v. dijeli sadako. Sjedi Sad ibn Bivakas koji je jedan od deseterice obradovanih dženneta. Umro je u Medini, ukopan je u Medini, radijallahu anhu, velikar među ashabima. I sad poslanik daje, a jednom čovjeku nije dao ništa. A sad sjedi tu i onda u drugim predanjima se to detaljnije opisuje, šapne mu La, poslanče, što nisi šta je s onim čovjekom? Poslanik šutio. Ovo, da li, ili musliman, ili ovo, to je sumne prenosiaca. Da li, rekao, ili vjernik, ili musliman, nije. Uopšte ne utječe na hadis. Pa opet, pomisli čovjek tako dalje, na kraju poslanih sam srednjem razlog. A to je, da on nije davao taj imetak Zato što nekoga voli ili ne voli. Naproti, davao je mjetak da bi nekim ljudima učvrstio imanu srcima ili ih privolio za islam. Znači, ovo što je poslanik se, se nam ovdje rekao, dajem nekim ljudima, a drugi više volim. Znači, znam da su bolji vjernici, bolji muslimani, ali njima ne dajem zato što sam siguran za njihov iman Je da njima dobili šta od njoha, ne dobili, to njima nije važno. Vjera je ušla duboko u njihova srca. A drugima nije, drugi su još ono labilni, pa ovako blizu džahilijeta, oposlenstvenim im daje, hajde ne bili ih prevolio šta za islam. E zato Imam Buhari ovdje ka, ovaj, kaže da ima, nekada čovjek uđe u islam, Ali iman nije ušao u njegova srce duboko toliko da moga. Nego kao što Olajšano mu kaže u suri Ja budu Allah na harf. Allaha obožava na ivici. Ako ga onda dobro zadisi, onda je on miran u imanu. Ako ga najmanje iskušenje zadisi, on se vrati nazad kuh. To su ljudi koji su labilogim, ali zato su beduini, govorili čekan su prihvatili islam mi smo vjernici Allah dželle šanu je poručio i rekao qaletil a'rabo amana qul lam tu mino velakin qula islam beduini govorim mislo vjernici imamo iman a ti njima reci muhammeda nemojte reci mi vjerujemo nego recite primili smo islam ulamma idkhul al iman fi qulubikum ayush iman pravi ni ušu vaša srca Znači, o tome se govori. Iz ovoga također zaključujemo da čovjeku dozvoljeno je dati nekome ili metkom ga privuči. da on dođe da vidi, a onda Allah Adjelašanu učvrštjuje iman kome hoće, koliko hoće, to je obskrba od Allah Adjelaša. Jedna od grupa kojima se daje od zakatu također je oni čija srca treba pridobiti za islam, kako je to nazvano u Ajetu. Ko To su ljudi koji su još uvijek slabi, oni su ušli u islam, ali su još uvijek slabi. Nisu raščistili neke stvari sa sobom i da bi se učvrstilo da im se od metka da se vežu, povežu i tako dalje. Ili nemuslimani koji su blizu islama, pa i na taj način da se... Jer svakom čovjeku je drag poklon. To se daje u vidu poklona. U vidu davanja. Tako da... To je također jedna od propisanih metoda. Također iz ovog kada se zaključujemo da čovjek kad ima već uđe u srce, može biti siguran za druge ljude, ne trebaju mu te metode. I zato, recimo, imamo slučajeva da neki, ne, neka udruženje, ili nešto, koriste kakve metode, čak i u nekim džamljama, vidio sam u velikim centrima, koriste metode kafića, biljara, igrica i tako dalje, da bi zašto, ajde da dođu dođe omladna i tako dalje to se može koristiti pod jednim uslovom a to je da se nestane na tome jer to je samo taj početni stadij kad dođe čovjek u vrijeme onda kad vidi se onda mora čovjek da obnavlja svoj iman da učvrćuje svoj iman da ga produbljuje na dva načina znanjem o vjeri utemeljenom na objavi i drugo ibadetom da se navikao na ibadet a najvažniji ibadet je abdest i namaz wallahu alemu sallallahu alela nabiyu muhammadin wa ala ashabihi sallallahu gospoda uzemlje neba U ovom gradu nemir vlada Gospodar zemlje neba Malo nas na seđu pada Dunja luk je ostario,